внука ж ростив і виховував свого філант староденний, опікуванням його оточивши як власного сина. Третім загоні стояв на чолі пісандр войовничий. Маймала син, що після Патрокла, друга Пеліда, між Мірмідонян усіх списоборець вважався найперший. А в четвертім вождем був Фенікс, комонник старезний. В п'ятому алкідамант, Лаеркіїв син бездоганний. Військо в ряди бойові з вождями поставивши струнко. Вийшов Ахіл і до них, і словом звернувся могутнім. «Не забувайте ніхто!» Змірмідонян погроз велимовних, Що й швидких кораблів ви трояном У той посилали час, коли гнівом кипів я, І кожен мене винуватив. Жовчу пеліде страшний, Годувала тебе твоя мати, Немилосердний при кораблях Ти тримаєш нас насильно. Краще б уже на своїх кораблях морехідних додому ми повертались, якщо так запав тобі гнів той у душу. Часто, зійшовшися так, говорили «От битви велика справа настала, якої так довго ми всі дожидали. Хай тепер кожен, в кім серце хоробре з троянами б'ється». Мовлячи так, він у кожному силу будив і завзяття. Стали щільніші їх лави, слова владареві, почувши, як каменяр із каміння міцного стіну викладає дому високого, щоб проти буйних вітрів він устояв, так же зімкнулися лави горбатих щитів і шоломів, щити з щитом, шолом із шоломом і з воїном воїн, Гребні сяєні на їх конегривих шоломах стикались, З кожним їх рухом, лавами, Так вони щільно стояли. Спереду ж два зброєносні мужі, Патрокул Богорідний, З Автомедонтом обидва Бажанням одним в Вбій Мірмідонян вести. Ахіл же тоді до намету Свого пішов, відчиняє він віко важке На чудовій, гарно оздобленій скрині, Що срібляно нога фетіда На корабель йому в путь спорядила, Повну хітонів, теплих плащів І вовняних дерг захищатися від вітру, Келих роботи майстерної там зберігався Невільно, з нього нікому із смертних Вина із Кристого пити, ані нікому з богів, окрім Зевса, чинить узливання. З крині тієї Ахіл його вийняв і спершу очистив сіркою, потім прозорими, водами вимив старанно, руки обмив і собі і вином його сповнив із кристим. Став серед двору, звів очі, до неба винолив іскристе, ревно моливсь він, і вчув молитви його Зевс громовладний.